el sector de l'educació va sortir ahir al carrer de manera multitudinària per expressar la indignació acumulada els últims anys de retallades i el rebuig frontal a la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE, que, segons es denuncia, és un atac en tota regla a l'ensenyament públic i al model d'escola en català. Van participar en la manifestació els mestres que van seguir la bàbaca, un, un prop d'un 20% als centres públics i prop d'un 3% als privats, segons ensenyament. i un 55% segons els sindicats, els que no van fer perquè no volien que es descontessin de la nòmina o els que estan saturats de tanta mobilització, els estudiants i els pares, molts dels quals hi van dur els fills a la manifestació. Segons la Guàrdia Urbana, la marxa de Barcelona va plegar 10.000 persones, una decena part del que calculaven els organitzadors. En qualsevol cas, un nombre molt superior a les manifestacions que la comunitat educativa convoca de manera periòdica al llarg de l'any, sovint en dissat o en diumenge. Aquest cop, deien els convocants, hi havia hagut una veritable marea groga, el color símbol de la lluita contra les retallades de l’educació. Dividits en capçaleres diferents, l'oficialista, amb els representats dels sindicats i les associacions de pares, sostenint la pancarta i una altra d'estudiants de que es va colar davant de tot. Els manifestants van cridar consignes a favor de l'educació pública i contra els dos protagonistes absents de la jornada. La consellera d'ensenyament, Rigau Divina, treballa d'interina i el ministre d'Educació, José Ignacio Bert, no sobren mestres, sobren ministres. Els banquers i especialment la família real també van rebre de valent. La vaga, en canvi, va, va donar una imatge molt menys unitària de la protesta d'àmbit estatal. Entre les escoles de primària, tant hi havia centres on la majoria de mestres feien vaga, com els altres on que s'adarien a l'aturada era minoritària. El que sí que es va notar, però, era una notable davallada del nombre d'alumnes que anaven a classe. Encara més acusat era el contrast als instituts de secundària, on, en general, la vaga va ser menys seguida pel professorat i molt menys per als estudiants, que van deixar molts centres amb més professors que alumnes. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la'EFI Majors tot un poble qui us parla i acompanya Marta Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencen parlant de l'impuls a la recerca jove de Sant Andreu 2013. Dos treballs del districte de Sant Andreu han estat escollits per participar en la cinquena mostra de recerca de Barcelona. Amb dos treballs són dels alumnes de segon de batxillerat de l'Institut de Secundària Joan Fuster, que està situat al barri de Navas. Els escollits són una petita societat, Anàlisi del comportament social dels ximpancers del zoo, de la Júlia Valera sota la tutoria del professor Rafael Castan, i l'altre treball és simbiosi animal, pugons i formigues de l'Alberto Quesada, amb la tutoria de Susana Esquius. La comissió de Sant Andreu, en què es fa la tria, està formada per 14 persones expertes en tots els àmbits de coneixement. El certamen té diverses fases. En una primera, és el centre educatiu de l'alumne, on es fan les propostes i una primera tria. En la segona, una comissió del districte valora i aprofundeix la selecció, tot escollint, els treballs que aniran a la tercera i definitiva fase a nivell de la ciutat de Barcelona. L'acte final es produirà el dissabte 15 de juny a la tarda, en el marc de la Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella, llavors on coneixerem els guanyadors i les guanyadores del Premi de la Recerca. I i senyors, ja sé que hem anat parlant durant tota la setmana d'aquesta activitat. Parlem de la festa del comerç just i la banca ètica. Com cada any, el mes de maig, des del districte de Sant Andreu, celebrem la festa del comerç just i la banca ètica. La festa es farà demà dissabte a la presa Orfila de les 10 a les 10.30 a les 14 hores. Uh, us repassem ara algunes de les activitats que hi haurà al programa sencer d'aquesta festa del comerç just i la Banquètica. a partir de dos quarts d'onze del matí hi haurà la inauguració a les onze la xerrada sobre els bancs del temps a càrrec de la Sagrera es Mou. a tres quarts de dotze el lliurament de premis concurs de relats curts a les dotze en punt la lectura de manifest a un quart d'una la xerrada sobre monedes socials per Andreu Onzagua de la Fundació Estró i a partir de la una del migdia el concert del saptet de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. I de 10 a 14 hores hi haurà paradetes informatives i de venda de productes de comerç just i d'economia social solidària. Doncs heu de saber que, si voleu més informació, podeu entrar en mon web, que és www.festcj.org. Dins dels actes d'aquesta festa, volem celebrar un concurs de relats curts sobre el concepte comerç just. Organitza el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. I si aquesta setmana us hem anat parlant d'aquesta festa del Comerç Lluís i la Banca d'Ètica, també us hem anat parlant del de... que s'organitza aquest diumenge, que és la Sagrera Es Mou per les Escoles amb aquesta activitat que es diu Firem-nos. L'associació La Sagrera Es Mou per les Escoles us oferirà aquest diumenge a partir de les 10 del matí l'activitat Firem-nos. Què és Firem-nos? Doncs és una fira amb dos objectius. Primer, ajudar econòmicament a les escoles. I segon, crear una xarxa de solidaritat entre les escoles, les entitats del barri i els veïns de la Sagrera. Vera. I quins productes hi podrem trobar? Doncs les obres d'artesania que els mateixos alumnes hauran fet amb ajuda dels mestres i objectes que aportaran persones col·laboradores. Qui organitza la fira? Doncs en un primer lloc una comissió de l'entitat de Sagrera es Mou anomenada la Sagrera es Mou per les escoles, i els claustres de professors de les escoles Rosa dels Vents, Turo, Turo Blau, l'Estel, del Segre i la Pegaso, les ampes de les escoles esmentades. I les entitats del barri que col·laboren en les seves actuacions són els petits de les Barastel, Capoira, Bollywood, Batuca, Aikido, Sagre Samba, Diables de la Sagrera i Monitor Sense Fronteres. Quan i on es farà? Doncs ja ho sabeu, aquest diumenge, a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça dels Jardins d'Els, amb la confluència del carrer Garfilasso. Doncs ja ho sabem, desitgem la vostra participació i la col·laboració, doncs la base a part com viure i avançar de la societat és l'educació i per al nostre país volem una educació de qualitat. Ja tens que o parque avui comença la festa major del barri de Navas.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 La festa major de Naves es realitzarà, com hem dit, del 10 al 19 de maig, així que vine i descobreix-la. Aquesta nit, a partir de les 9, al Centre Cívic de Naves, es celebrarà el primer acte, la nit de Naves, un sopar de germanor de totes les entitats i veïns del barri, amb música i ball amb el conjunt Christians Trio. I si una festa major comença, com és el cas de la que es realitzarà al barri de Naves, doncs hi ha una festa major que, que tanca, com és el cas de la festa major del barri del Bon Pastor. Aquest cap de setmana acaba la festa del barri del Bon Pastor que clourà els seus actes amb el clàssic Festival Sun i el castell de focs d'artifici. Per avui divendres, que tenim preparat? Doncs us expliquem ara mateix. de dues del migdia A, part, a partir de les dues del migdia i fins a les sis de la tarda hi ja haurà avui la paella popular i racó de la poesia, organitzada pel Banc del Temps i en places limitades, així que podeu recollir els vostres tiquets al centre cívic. A les 17 hores, un festival de cultura urbana que organitza la comissió de festes i bruixes d'Idiables de del Bon Pastor, a la Llosa. A les 6 de la tarda, Xocolatada organitza Nueva Casa, col·labora el Coral d'Amics del Bon Pastor i es realitza al carrer de Sant Adrià número 139 davant del local de Nueva Casa. I de 18 a 20 hores, una gincana que organitza dones en acció. Les inscripcions es fan al centre cívic, a la biblioteca, a col·legis del barri i al mercat. I el lloc per on es farà serà el carrer de Sant Adrià davant de Mercat. A partir de dos quarts de vuit del vespre i ja tota la nit, doncs avui al barri del Bon Pastor hi haurà la representació de l'obra de teatre La retera de l'aga Tacristi. Es tracta d'una obra que per accedir-hi doncs haureu de pagar 5 euros i els jubilats 4. És organitzada per la companyia Xamba Teatre i es realitzarà al centre cívic del Bon Pastor. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. i El que farem ara mateix serà una petita pausa, tornem tot seguit amb més informes Aquí en aquest programa Fins ara És llum Quan amb la pluja comenci, deixa que pensi que també has de venir. Que la boira de setembre guarda tot el temps que va fugir. Si un setembre Però entre boiro Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Pella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que dimarts es va donar a conèixer eh, doncs, qui seran els que representaran els, a Sant Andreu eh, en aquesta cinquena mostra de recerca de Barcelona. Per tant, en volem parlar i ho farem amb la senyora Montserrat Gavarró, que és tècnica educativa del Centre de Recursos Pedagògics del Districte de Sant Andreu. Eh, Montserrat Gavarró, molt Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com van anar aquesta, aquesta decisió d'aquests de, doncs dos treballs que es posen, eh, doncs que han sortit dins del que és el, la receta jove de Sant Andreu. Doncs eh, hi ha una comissió que, formada per 14 persones, eh, expertes en oh. diferents àmbits del coneixement. Eh, alguns d'ells doncs, és professorat, altres eh, treballen en, en altres àmbits laborals. I llavors, a partir de tots els treballs que presenten els centres educatius que tenen batxillerat, llavors aquesta comissió el, els llegeix, durant un mes, doncs, té un mes doncs, per llegir tots els treballs que els hi pertoquen, no tothom els valora tots, eh, però sí que tothom els... Eh, o sigui, són llegits per tres o quatre persones. Llavors, una vegada doncs, lle, llegits els treballs, hi ha la sessió conjunta de valoració, i en aquesta sessió conjunta de valoració doncs es trien aquells, aquells treballs diguem-ne que compleixen doncs, eh, un, una excel·lència doncs, amb, tant en metodologia de treball, en objectius, oh. hipòtesi, a l'hora d'elaborar doncs, les dades, els resultats, la presentació. O sigui, aquells treballs doncs, que que han estat doncs, més reaixits. Uh -huh. Perquè qui és el que escull aquests dos treballs? Doncs la comissió. Uh -huh. Aquesta comissió, una vegada valorats tots els treballs, tots uh -huh. els treballs, escull cull quins són els que són susceptibles de passar a la tercera fase, que és la fase de Barcelona. Ah, exacte. Seria la cinquena mostra de recerca de, ah, de Barcelona. O sigui, el, el certamen té com tres fases. La primera, uh -huh. que es fa en el centre educatiu que és on es fan les propostes de treball en els alumnes i s'organitzen les tutories d'aquests treballs de recerca i després, quan hi els alumnes, els han presentat doncs, en el centre i els han avaluat, després el centre tria els que participaran doncs, en el districte. I aquí acaba la primera fase. La segona, la comissió del districte, uh -huh. és la que selecciona, llegeix tots els treballs que s'han presentat i llavors en selecciona els que participaran a la mostra de Barcelona. I llavors, la tercera i última fase, que és la de Barcelona, l'alumnat finalista de cada un dels districtes mm, també és seleccionat, en seleccionen 10. Uh -huh. eh? O sigui, diguem-ne, cada districte en presenta dos o tres a Barcelona i llavors d'aquella colla de treballs també uh -huh. se'n seleccionen doncs, uns 10. Uh -huh. Molt bé. També hem de dir que els treballs que han estat seleccionats eh, formen part de la selecció que s'ha fet a l'Institut de Secundària Joan Poster. Sí, aquest, aquest any dona la casualitat, vull dir, els altres anys doncs, eh, doncs han estat doncs, diversos, vull dir, hem tingut doncs, de, de molt variat. Aquest any els dos coincideix que són també de Biologia i els no. dos concretament d'un mateix institut. Però això ha estat una coincidència, no? Ah, sí, una coincidència ha sigut vull dir, és, eh, vull dir, els més ben que vam triar per això perquè eren els més reeixits, diguem-ne els més, diguem més excel·lents entre tot el que, entre tota la mostra doncs, de treballs que teníem uh -huh. i què podem destacar d'aquests dos treballs que s'han presentat? Mira, com deien el, el dia de la sessió doncs, de, de reconeixement que vam fer aquí en el districte el que va ser el dimecres passat, el 8 de maig doncs eh, en nom de la comissió doncs, eh, el que vam destacar és l'esforç i la dedicació d'aquest de, alumnat i el professorat que eren treballs fets doncs, amb, amb molta claredat, sistematització i rigor que les investigacions que havíem fet eren estructurades i coherents tant en el marc teòric com en els objectius que s'havien plantejat i que la presentació doncs, de la memòria final també en l'aspecte formal estaven, eren molt acurades i la redacció, uh -huh. o sigui, la, la cura de la llengua també estava molt bé. Uh -huh. Uh -huh. Eh, per tant, destacàvem, diguem-ne, podríem dir moltes altres coses, eh? però així com a, a manera global en destacàvem aquests quatre elements. Molt bé. I ara doncs el que haurem d'esperar és a veure què és el que passa a la mostra de Barcelona. Exacte, que la mostra de Barcelona es fa dins el marc de la Festa de la Ciència que es fa al Parc de la Ciutadella el cap de setmana del 15 i 16 de juny. Uh -huh. I llavors el 15, que és concretament el dissabte a la tarda, és quan es fa lo de la mostra de recerca jove. Molt bé. Mm, perquè els alumnes estaven prou incentivats a portar, a portar tots aquests treballs. Sí, sí. Vull dir, uh -huh. clar, al centre hi ha ja també promociona perquè el treball és un treball educatiu prescriptiu dins del currículum de batxillerat i uh -huh. llavors després de, de fer tots els alumnes de batxillerat han de fer el treball de recerca uh -huh. i, i una vegada hi ja han fet aquest procés perquè, ells, eh, perquè el centre perquè forma part de la nota de batxillerat Uh -huh. llavors hi ha un percentatge de la nota que és el treball de recerca una vegada doncs, hi ha fets presentats avaluats en el centre s'escullen els que participen doncs, en el certamen doncs, de districte o en altres certaments també que, que organitzen altres entitats o universitats uh -huh. D'acord, uh -huh. o sigui que és una manera de... De promocionar Clar. el que vol dir i el que és Uh, el que implica la recerca. La recerca diguem-ne i a més la recerca uh, diguem-ne potenciar doncs, uh, les capacitats doncs, per investigar, analitzar uh -huh. tots aquests aspectes que comporta la recerca i també les competències personals. Diguem-ne dels alumnes que són elements. Diguem-ne que s'han anat treballant al llarg doncs, de, la, de secundària eh, i amb tota l'etapa. Mm -hmm. Doncs et passo la meva companya, Marta, que també té algunes preguntes a fer Molt bé Hola, bon dia Hola, bon dia I Mira, els guanyadors, quin premi s'emporten? S'emporten els nens o les escoles? A veure, el, els guanyadors... A veure, no ens agrada, sobretot, és un certamen de participació, no ens agrada el tema de concurs, vull dir, oh. sinó que és incentivar, sobretot, el que hi ha inherent, doncs el tema doncs, de recerca, no? d'una oh. promoció doncs, de la investigació en tots els àmbits del coneixement. En aquest cas, en aquest cas, eh, el d'aquest any doncs, han sigut dos treballs de biologia, de l'àmbit científic, però l'any passat un dels finalistes doncs, era un treball de, de literatura, també. N'hi uh -huh. havia també de l'àmbit científic, però també de literatura. Altres anys doncs, també n'hem tingut doncs, de l'àmbit doncs, de les ciències socials. Uh -huh. el, que, el que volem remarcar que és sobretot la promoció diguem-ne de, del que implica la recerca i com els joves, tant des dels de nens i nenes en l'etapa de primària com després de secundària, doncs s'ha de, prom de promoure doncs, eh, tots els processos i procediments que van lligats a la recerca, eh, que són oh. metodologies de treball, doncs a veure, i que, que fomentin la creativitat i aquest esperit de tenir curiositat sobre les coses. Uh -huh. D'acord. No sé si ens pot dir alguna cosa sobre com van anar les proves d'excel·lència de sisè de primària aquí al districte. Doncs a veure, el, el dia 7 i 8, o sigui que el dimarts i dimecres, es van fer també les proves de, de sisè de... les proves d'avaluació de, de competències bàsiques de sisè de primària, que es fan, oh. es fan les de quart d'ESO i es van fer... Eh, anteriorment i després es fan durant el mes de maig, es fan les de, les de sisè de primària. I llavors, doncs, es, es fan en, totes, en tots els centres de primària, públics i concertats, o sigui, tots el, els nois i noies de, de sisè han de fer aquesta, aquesta prova d'avaluació doncs, externa, uh -huh. externa i, i realment, doncs, van molt bé, nosaltres van anar molt bé, vull dir, tot el tota l'organització que es fa doncs, dels aplicadors que van anar a fer a passar les proves i després doncs, el recull, que aquí és, és l'oficina receptora, al centre de recursos, uh -huh. i després ara ja les tenen els que, les persones que fan la correcció d'aquestes proves. Uh -huh. Després doncs, es publiquen els resultats que arriben en els centres i també a les famílies que això ho sabrem aquest, proper, aquest mateix mes, no?, d'aquí d'unes sí, setmanes. més aviat al juny. Uh -huh, eh? D'acord, al mes de juny. Mm -hmm. I, no sé si ens pots dir alguna cosa de com va anar ahir la vaga? Doncs, no tinc dades, uh -huh. no tinc dades d'aquí del districte, perquè avui, nosaltres sabem, vull dir, el, el nostre centre, això, però no tenim dades de, de zona, uh -huh. no sabem. D'acord. Molt bé. doncs estarem pendents d'aquests treballs d'impuls a la recerca jove de Sant Andreu que a partir del dia, dissabte 15 de juny doncs es realitzarà dins de la Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella aquesta doncs, entrega de premis a, a aquells que hagin doncs, van superat aquesta L'únic que potser valdria la pena uh -huh. doncs, dir els títols eh, sobre el que han investigat. Uh -huh. doncs, concretament els dos alumnes, una, sí. un és una noia, la Júlia Valera, uh -huh. que eh, sota la tutoria del Rafael Castan va fer la investigació d'una petita societat, anàlisi del comportament social dels ximpancers del zoo. Uh -huh. I l'Alberto Quesada, company també seu de batxillerat, eh, que amb la tutoria de la Susana Esquius, va fer uh -huh. la recerca sobre simbiosi animal, pogons i formides. Molt bé. Doncs això, estarem... A veure si sort, si sí, també sí. passen... Ara doncs ja els hi hem fet el reconeixement a la fase doncs, aquesta de districte i ara passen a la tercera fase de Barcelona. A veure uh -huh. si, si també hi ha sort i són molt ben valorades aquesta, aquests treballs que han fet, que per nosaltres són excel·lents treballs. Doncs esperem que sí, que siguin molt ben valorades pel jurat i que ah, i aconsegueixin doncs, superar aquesta, aquestes proves. Molt bé. L'any de... passat també dos, uh -huh. doncs van superar la fase de Barcelona. Ah, mira. Eh, o sigui, estem, sí. estem d'enhorabona aquí, que s'entendreu. Sí. Altres anys no, vull dir, això va com va, eh? Ah, uh -huh. clar. De uh -huh. fet, allà també, doncs clar, si, si aquí aportem els millors, tothom aporta els millors, vull dir, clar... Uh -huh realment és, hi ha una competència una molt bona competència uh -huh. d'acord, doncs Montserrat Gavarró tècnica educativa del Centre de Recursos Pedagògics del districte de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i això, doncs estarem pendents que veure que passa el, di, el dissabte 15 de juny en aquesta Festa de la Ciència. Perfecte. Doncs moltes gràcies doncs moltes gràcies i bon dia. Bon dia molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè nosaltres entrenarem de festa major, eh? D'aquí una estona. Això, aquí, en aquest programa. Fins ara. Qualsevol hora va bé i em trobaràs. No vull prendre'm un goig de revenge encara que has estat fals, amor meu, m'estimat. Escolta, no tinguis por si em despertes molt ara, només encendré el gas per a fer-te que fàgots trobar. Qualsevol hora va bé i em trobaràs. Si mai per els teus plors vols moixar i i tinc trencat la mà, recorda, és així. Encara que tu m'estàs fet el cor al cor, encara et vol. I tant se val si deixat del tot del tot Encara et vull per molt que hagis ribut del meu amor Tu ets l'amor Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble molt bé, doncs tal com us hem anat informant aquests dies, avui comença oficialment la festa major del barri de Navas i estem molt contents perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic a la presidenta de la comissió de festes d'aquest barri, del barri de Navas, com és la senyora Carmina Jané. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs com, com esteu ja? Falten poques hores ja perquè comença aquesta festa major. Esteu, ho, ho teniu tot ja preparat? Ho tenim tot preparat, tot a punt. Eh? Uh -huh. Esperant que el, que el barri pues, també vingui participar Vé de totes les festes, uh -huh. barri i amics del costat eh? del barri uh -huh. Vull dir que esperem a tothom Molt bé, i avui ja podeu comencem amb, amb coses grans eh? Amb la nit de naves, amb aquest sopar de germanó entre entitats, veïns Sí, és un sopar que ens fa molta il·lusió uh -huh. Perquè el preparem amb molt de carinyo I el mirem de fer-lo una miqueta una miqueta molt arregladet, vull uh -huh. dir que és una coseta tota bonica, saps? Tota bonica, i a part venen totes les entitats, com tu mateix has dit, uh -huh. i llavors, doncs clar, també venen personalitats de, de l'Ajuntament de Sant Andreu, com és el regidor, el Raymond uh -huh. Blasi, i bueno, i de, de cada partit ve una representació, de cada partit polític, eh? perquè uh -huh. nosaltres eh, som apolítics, Exacte. però clar, volem que vingui una representació de cada, de cada entitat i de cada, de cada grup, diguem-ne, eh? uh -huh. i venen, venen, venen, sí. A més, tindreu els cristians trio, també, per posar oh, música. Sí, que canta molt bé el Cristian, fa molts anys que el coneixem, canta uh -huh. molt bé, i doncs després de sopar farem un bon ball i el Vall de l'Escombra, perquè aquí tothom a ballar, no es quedarà ningú sentat a la taula. D'això ja me'n cuidaré jo. Molt bé, eh? així m'agrada. I em fa molt de greu perquè ens demanen tiquets, però ara ja tenim la sala plena... Hola. Mm. i ja no podem sobrepassar, perquè, clar, la sala és la sala i no la podem enxamplar. Mm -hmm. Hi ha hagut gent que volia venir i s'ha quedat a fora. L'any que ve que s'espavili i siguin els primers. Exacte, molt bé. I, a més, és la primera vegada que es fa dintre del recinte del centre cívic, oi? Sí, clar, la primera vegada perquè l'any passat encara no el teníem. Eh? El mm -hmm. vam inaugurar ja pel Pessebre Vivent, mm -hmm. que ja vam fer el Pessebre Vivent aquí, i doncs ara és el primer any que el podem gaudir a la Festa Major. Doncs explica'ns, explica'ns, què és el que podrem gaudir en aquesta festa major perquè hi ha molts, molts actes preparats, eh? Vols que te'ls expliqui tots? Et sí, cansaré... bueno, uns quants, el que tu creguis més importants. Pues doncs mira, més importants demà fem un bon, un bon cercavila a les 11 del dematí. Uh -huh. eh? A la tarda ens ve el Chamorro i l'Andrea la, Motis. Això bé. és un bon espectacle, demà doncs sí, a les 6 sí. de la tarda. Uh -huh. eh? uh, llavors també tenim com a molt... Com un punt que també m'agrada molt és el a veure. el centre Casals de Calassans. Uh -huh. Fem el dissabte que ve, fem imagina una obra de teatre que no obren la boca. No obren la boca tot és, eh, una nena que fa uns dibuixos uh -huh. i representa a darrere de l'escenari el que la nena dibuixa. Uh -huh. Però llavors es representa amb mímica, amb ball, amb la música del Cirque Soleil uh -huh. és una meravella, és un espectacle que dura tres quarts d'hora i val la pena de qui no l'hagin vist que el vinguin a veure perquè és una cosa molt, molt bona de veure. Uh -huh. Entremig el dimarts a la tarda també fem a l'escola de Sant Andreu, venen els violoncells petits, uh -huh. eh, són de 7 o 8 anys, fins a 10 o 11. Eh? Uh -huh. I ens fan una tocadeta pues, molt maca fa gràcia de veure aquells nanos petits amb aquells instruments tan grossos, oh, doncs sí. <ríe> i que pesen més que, més, pesen que ells, Manen? que pesen més que ells. Sí, la sí. veritat, hombre, els superen el, més del doble, eh? però fa molta gràcia, la veritat és aquesta. Eh? Uh -huh. Llavors el dijous també fem una bona passarel·la de moda al carrer, uh -huh. amb tota la moda que ve, que seran models o veïns? Sí, models que són gent del barri, a són les senyores, senyores del barri, primetes, uh -huh. grassonetes, perquè les que hi venen a portar la moda uh -huh. eh, tenen especialitat amb talla gran i juvenil. Eh? O sigui que uh ens -huh. venen dues cases, les modes Onix i les modes Laia, uh -huh. i entre les dues ens fan, tant, portem models juvenils, uh -huh. tanulletes, que també venen noietes a passar, com senyores grans del barri que també passen la seva moda. O I això quin aquí... dia és? Dijous. dijous. Dijous a les 6 de la tarda. Doncs ens apuntem aquí. Dijous a les 6 de la tarda. Apunta-ho bé. Això, allò lo de l'obra de teatre aquesta que es fa al Casal al centre, espera't, es, es diu Casal Calassans. Val. Casal Calassans. Cal... Això Cal... és el dissabte a les 11 del dematí. Demà. No, no, no l'altre dissabte. Ah, l'altre dissabte. El dissabte 18. El que sí que també m'han dit una cosa que no sé si és certa, que és que ve el Pitu Abril a fer el pregó, no? Hombre, demà, demà tindrem el Pitu Abril fent oh, el pregó. Oh. Mira, veus una cosa que em deixava. <laughs> una cosa que em deixava. Va molt bé que m'ho recordis, oh, eh? Sí. Demà tindrem el Pitu Abril i ballaran els gegants de de, espera't, de Sant Antoni de Vilamajó baixen els gegants Home, sí que heu, heu anat lluny a buscar-los eh? sí, sí, perquè els d'aquí al el barri, els d'aquí al el costat tots tenien la seva feina a festes a de primavera amunt uh -huh. i avall, bueno el diumenge també tenim una bona actuació a tenim l'actuació de les bars Sant Cugat bars, a la una del migdia uh -huh. que també és una bona actuació que no ens l'hauríem de perdre És a dir, que com al Vallès no hi ha res primer, primer el de Sant Antoni i ara el Sant Cugat Ara sí, veus, ja, hem d'anar per les afores, perquè avui en dia ja saps tot el que passa, eh? No, però heu fet una bona trià, eh? Eh que sí? sí, sí, ja sí. L'altre diumenge ens ve l'Esvar Gaudí, uh -huh. a fer el final de festa, la cloenda de les festes, que uh -huh. fa molts anys també que venen. Uh -huh. Entre amics, doncs mira, tenim l'actuació de l'Orquestra de Cambra Catalana, el dimarts a la nit a la parròquia de Sant Joan Bosch, a les 9 de la nit. Uh -huh. També tenim l'Orfeo La Lira, uh -huh. el dimecres 15... Uh -huh. A les 9 de la nit, a la parròquia de Sant Joan Bosch... És que tenim moltes coses, eh? Sí, no, és sí, igual. Hasta, hasta tenim una classe de sexe. Au, una classe de sexe. <ríe> tenim una classe de sexe que ens fa una sexòloga, uh -huh. eh? Aquí al centre cívic de Naves, el dilluns, 13 a les 6 de la tarda. Això vol Però... dir que sou innovadors. Perquè és la primera vegada que, es fa, que sento jo una classe de sexe a una festa major. Doncs però... pues mira, mira, oh, ens hem d'educar, eh? Som, sou innovadors, sí, sí. Ens hem d'educar, eh? Uh, és una psicòloga que, a més a més, és sexòloga. Uh -huh. I doncs, llavors, si en el programa ja surt el seu telèfon, i clar, és tancat, diguem, només hi les persones que hagin telefonat amb aquesta persona, que si vols et el telèfon, i és una cosa tancada, vull dir que, clar, no es fa, diguem, al carrer ni res, una cosa tancadeta pels qui els hi faci falta educar-se. Mm. Eh? Perquè això és una educació. Uh -huh. eh? doncs... El telèfon uh, es diu Montserrat i Certe, i el telèfon és 615 095 769. Eh? Uh -huh. Això es fa reserva de plaça. Llavors, quan ho tingui aquestes, aquesta noia, quan ho tingui ple, uh -huh. no acabat com avui el sopar, que uh -huh. ja no hi ha lloc. Mm. Doncs, Bé, bueno, què més vols que et digui, ara? A veure... Doncs, a veure, el cap de setmana del 18 i 19, que hi ha? Pues mira, uh, a veure, el cap de setmana tenim Correfocs. Ah, veus... El divendres 17 a dos quarts de nou. Uh -huh. Després tenim una gran botifarrada. I uh. també ve l'orquestra, llavors, el Christian. Ah, mira, veus... Ve l'orquestra, llavors, avui només ens ve el trio, però el divendres que ve ens ve el trio i el dissabte l'orquestra. La farem grossa, sí, sí. Sí, sí, sí. Posarem l'olla gran dintre la petita. Molt bé. <laughs> Després també ens ve la simfònica de Roquetes. Uh -huh. La simfònica del Roquetes que ve el dissabte 18 a les 6 de la tarda. Uh -huh. sí. Llavors també fem una nit jove. A no mira. hem de deixar els joves. No. Eh? El dissabte 18 a la nit també fem una nit jove amb tot de grups de rock que vindran. Uh -huh. Ah, mira. Sí, eh? sí, sí. sí. La banda roqueta t'ho he dit, hi ha ja, també? La banda Roquetes, sí. El dissabte 18 a les 6 de la tarda. A més també hi ha propostes esportives, no? Sí, hi ha, hi ha una bicicletada. Ah, exacte. Però exacte. una bicicletada que se'n cuida... Ara no sé si em sortirà el nom de la persona que se'n cuida o del, del uh -huh. grup. Espero que ho estic buscant, eh? Ho estic buscant sí. a veure si em surt a la nit. A veure, si ho trobem... Eh, ja ho estic ho mirant, ho tenia tot molt a punt, però a l'hora de la veritat, com sempre passa, eh? <laughs> No passa bueno, res Fem tres recorreguts eh, de Molt bicicletes uh -huh. Ara ja ho tinc aquí, la casa Víquin Víquin Puny, d'aquí la Meridiana uh -huh. I fem tres recorreguts Això és el diumenge a 12 uh -huh. Comencem a dos quarts de 9, a les 11 i a les 12 sí, Hi ha tres curses. Fem... tres curses Tres curses, sí, de diferent nivell uh -huh. Després també fem Futbol Sala, que també ve a jugar el Pitu Abril, que tu deies abans sí. eh? Ve a jugar... O Pitobrilli, ve a jugar... Em sembla que és... Espera que ho estic buscant, eh? Mm. Vé a jugar... Campionat de Petranca... No... Trofeo de futbol sala... Sí, amb la... No, i ara mm -hmm. no veig els que hi venen. venen em sembla que ve la televisió i tot de Barcelona, eh? Ah, mira. I, i va dir... Sí, sí. Ens no, haurem de passar, no? eh, per aquí. <laughs> Home, jo ja hi dic que us esperava tot. Pues, també tenim la diada castellera, el diumenge 19, uh -huh. a les 12 del migdia, tenim una diada castellera. Eh? I habaneres i sardanes. Habaneres, i... sardanes, eh, bueno, de tota una miqueta. I després, so, per, després per tancar a doncs, l'espectacular castell de Foc d'artifici, per tancar una bona, unes bones festes. No? Sí, però a més a més aquest any, com que el dilluns és festa, hem uh -huh. una traca final. Ah, i ens ve un grup que es diu Angels of Mercy oh. no pronuncio gaire bé eh? que eh, canten les cançons del bueno, això encara serà pitjor del Dear Straits Tribut ah, va. Tribut al Dear Straits sí, els Dire Straits <ríe> així m'agrada que ho diguis tu bé <ríe> eh, això sí, serà sí. la traca final o sigui, després dels focs oh. de, la, de la nit del diumenge 19 uh -huh. ho fem a dos quarts d'onze Uh -huh. eh? també fem un sopar popular al carrer Molt bé. també no t'he dit que el divendres fem una gran botifarrada el dissabte al uh -huh. matí per esmorzar una gran sardinada i llavors aquest diumenge a la nit eh, fem també un sopar popular uh -huh. llavors fem els focs a les 11 uh -huh. no, a dos quarts d'11 fem els focs i a les 11 fem aquesta traca final que ve aquest grup que tu has dit Dirs Estranys no? Dirs Estranys Dirs <laughs> Estranys, això mateix, això mateix. <laughs> Eh, venen a aquest grup perquè l'endemà és festa. Uh -huh. I llavors després dels focs ens dirà la mar de bé de seure una mica, relaxar-nos, escoltar uh -huh. aquesta música uh -huh. i a l'endemà el ser festa doncs pues, ens va molt bé fer aquest final, aquesta traca final que jo dic. Eh? D'acord, doncs uh... Carmina, que sàpigues que nosaltres des d'aquí cada dia anirem recordant els diferents actes que, que aneu organitzant. Eh? Això sí que m'agrada. Això sí que m'agrada perquè a vegades no ens podem despistar i no fer propaganda d'alguna cosa mm -hmm. i així doncs anirem molt més bé. Doncs sí. Us agraeixo molt la vostra trucada, uh -huh. torno a convidar a tothom qui vulgui venir, que amb molt de gust els rebrem aquí al nostre barri. Doncs això, que la gent no es perdi aquesta festa major del barri de Naves, perquè val la pena. Eh? Que aquí moltes hi ha... gràcies i us hi esperem a tots. Hi ha moltes activitats aquí. Molt bé, moltes <ríe> bé. gràcies. I repeteixo, us esperem a tots. Eh? Molt bé, doncs gràcies a tu per, per escoltar-nos. Molt bé, Vine. espero la vostra trucada quan vulgueu. Molt bé, doncs gràcies. Adeu. Doncs, molt bé, doncs el que nosaltres farem una nova pausa i tornem tot seguit amb més d'informació fins ara no és res d'excepcional que t'estimi qualsevol no és res d'excepcional flirtejar amb qualsevol però quan amb qualsevol et veig rodar pel món no és res d'excepcional que em vinguin ganes de plorar no és res d'excepcional que sovint vulgui sortir quan et veig rodar follament penso que crim si mai vol que si és que tu Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs quan comença una festa major, com la de festa major del barri de Navas, que us comentàvem, hi ha una altra festa major molt important, que és la del barri del Bon Pastor, que arriba a la seva recta final aquest cap de setmana. I per parlar-ne, doncs, comptem amb un dels membres de la comissió de festes del Bon Pastor, com és el senyor Javi Méndez. Molt bon dia. Ja. Doncs explica'ns, com, com ha anat aquesta festa major? Com ha anat aquesta setmana? Doncs ha anat molt bé, molt tranquil·la, sense cap tipus de problemes. Hem uh -huh. aconseguit fer-hi front fer a, a la pluja uh -huh. i en principi que és, un, és una cosa que sempre sempre que plou a guerra, no? Però bueno, sí, no, no hi cap tipus de problemes. Uh -huh. El dia de la fila d'entitats va ser espectacular. Uh -huh. Hi ha fotos per la pàgina del Facebook de la Comissió de Festes i del Pla de Barris. Molt bé. O sigui, molt uh -huh. bé. I ara, doncs, avui ja comencen els tres dies la recta final del que és la Festa Major del barri del Bon Pastor, no? Correcte. Uh -huh. Aquesta tarda tenim una festa uh -huh. que es diu Bob Rap Store. Es tracta sí. d'una festa per a joves de, de tipus que li agraden el rap i els grafitis i tot això, totes aquestes coses. Uh -huh. Uh -huh hem aconseguit els, la pintura pels grafitis gratuïtament a través d'una empresa uh -huh. que s'ha volcat bastant, o sigui, estem molt agraïts uh -huh. i molts grups de nanos que, que s'agrada eh, aquest tipus de música i que venen a participar rapidament. Molt bé, doncs és organitzada per la Comissió de Festes i Bruixes Diables del Bon Pastor, oi? Sí, correcte. Molt bé, i dissabte i diumenge doncs, són els dos dies que ens queden així pendents. Sí, el dissabte n'hi haurà festa de mercat o sigui, una espècie de fira de mercat de tot escomers que hi ha al barri uh -huh. per la matí i el, per la tarda després del, de les Savillanes i del Flamenc estarà la, el, Vall, el Vall Popular que uh -huh. ens apareixem nosaltres uh -huh. i diumenge la festa, després de la festa de l'escuma uh -huh. i ja quasi quasi el ball Popular i els i els uh -huh. fons artifici. Uh -huh. Molt bé. I us ho, posa, us ho heu passat bé, no?, Aquest, en aquests dies passant, organitzant no Sí, clar, ho hem passat molt bé. El que passa és que, clar, és és molt diferent com ho vivim nosaltres des de dins uh -huh. que com ho viu la gent des de fora. Des de dins uh -huh. el preocupa ja no només de disfrutar, sinó de que la gent ho passi bé, que uh -huh. no falti de res, que tinguis tot el material que has demanat, etc. Uh -huh. etc clau teniu tot a punt perquè després doncs, els, que, els que vinguin a gaudir de la festa doncs, puguin passar-s'ho bé, no? Exacte. Uh -huh. Doncs diumenge hi haurà a partir de les 11 aquest castell de focs d'artifici que posarà doncs, el punt final que tota aquesta setmana llarga de festa major del barri del sí. Bon Pastor. Sí, sí. Molt bé. Doncs esperem que us hagin quedat ganes per continuar organitzant més festes. I tant, que ens queden ganes. <ríe> molt bé, doncs això, uh, esperem que aquest cap de setmana vagin molt bé i que els veïns i veïnes del barri del Bon Pastor doncs, que gaudessin de la seva festa major. Exacte, jo també ho espero. Molt bé. Acabem bé, igual que hem començat. Molt bé. Doncs esperem que vagi bé. Uh, Javi, m'hem dit moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquests dos dies i, i evidentment doncs esperem que, que tot això doncs, serveixi perquè els veïns i veïnes doncs, que s'ho passin d'allò més bé. Moltes gràcies a vosaltres, -li. bueno, per l'interès. D'acord. Doncs a uh, la propera festa major tornem-hi. Vinga. Vinga, Fins doncs que, que vagi molt bé. Adéu. Molt bé, gràcies. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda perquè tenim un seguit d'informacions aquí preparades per tots vosaltres perquè us ho passeu bé, a part de gaudir de la festa major del barri del Bon Pastor i de la festa major del barri de Navas, doncs que també tenim d'altres actes preparats. Però abans d'entrar en el que és la nostra habitual agenda el que volem és parlar-vos d'esports eh, de la mà de la nostra companya Marta Sanz Hola Jordi, mira, la jornada 40 el Mallorca ve contra la Unió Esportiva Sant Andreu el Mallorca ens va fer dos gols i nosaltres vam fer un gol van ser a Capo al minut 11, Paez al 28 i Edgar al 86 Gairebé, gairebé vam arribar a l'empat perquè Aitor es treballava una pilota al pal d'un llançament d'una falta la frase d'en Piti Belmonte que ens va dir el nostre gol ha arribat massa tard. Oh. I doncs bé, eh, tenim que posar totes les nostres forces perquè el nostre objectiu és arribar a la Copa del Rei. I clar, eh, ara anem seters. L'ideal seria que quedéssim al sisers. I per això la jornada 21 que tenim contra l'Atlètic de Balears. L'entrada és gratuïta. El Narcís sala perquè és l'últim partit que fem al nostre camp. quan serà? El diumenge a les 18 hores. I aquí també servirà per homenagejar a, a tots els equips de Sant Andreu. I després la jornada 42, esperem que sigui més favorable també, perquè juguem contra el Llevant, que el Llevant és eh, cinquè, però nosaltres, ell eh, hi està una zona més tranquil·la i nosaltres el que necessitem són arrencar-li els punts. Doncs tot això per aconseguir arribar a la Copa del Rei. Uh, anem araà mateix, donc ara sí a conèixer quines són les activitats que hi hem preparades dintre de la nostra agenda. Ara sí agafeu llapis i paper i apunteu perquè uh, demà dissabte, Uh, hi haurà la presentació d'un llibre. Es diu Els arbres que no conec, en benefici de la Federació catalana contra el càncer. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda la presentació del llibre Els arbres que no conec, de Josep Xeca i Falgà amb l'actuació de Gabriel Salvanc a l'Escenografia i Rapsoda i Vicus, que portarà els poemes musicats. Intervindran, a part de l'autor, el senyor Francesc Vinyas, que és el vicepresident primer de la FECEC. Després tenim Àngel Ferrer, que és càtedrà ticanem emèrit de la Universitat d'Estudis Estrangers de Kioto i Ester Obradors amb la PILAC i la col·laboració de Punts Suspensius, que farà porta el vestuari. Tot això organitzat per la Federació d'Entitats contra el Càncer.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 L'exposició és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i trobareu fotos, objectes ferroviaris, simuladors, maquetes. L'exposició tancarà demà dissabte i l'horari doncs és avui divendres i demà dissabte de 5 de la tarda a 2.45 de, de la nit. I ara ens n'anem cap a la Sagrera, ens n'anem cap a la 9 i la 9, perquè us ofereix la representació de l'obra d'Eses. La nou Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui la representació de l'obra Deheses. Cada persona té un posat a la vida, una actitud i una manera de fer que ens caracteritza i ens fa ser únics alhora que semblants a d'altres. Cinc mirades, cinc dones, que són capes d'una dona, són fruit dels moviments que les impulsen per sortejar els entrebancs de la vida. Deheses de casa nostra, deheses d'estar per casa, heroïnes dels nostres dies cinc personatges certament fantasiosos però a l'hora ben reals, que comparteixen una feminitat disbuixada que té la tendra, la ferida la... i la crítica a la vegada. Són personatges que amb la resolució i certa ironia no ens deixen escanyar per la invisibilitat i els cops del seu esperit. Una psicòloga ens representa quatre deeses que a partir de les seves dificultats ens mostren les seves habilitats per sortejar els entrebancs de la vida. Marina busca feina en positiu i tot el que ha perdut el cos es veu de la joventut. Aurora presenta un projecte revolucionari pel que fa a l'evolució humana. Milagros té la recepta per evitar les frustracions de l'amor. I Sofia ens ensenya que el respecte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 marcat dins el nou cicle en actiu on presentaran els treballs d'exprofessors també de l'Escola Llotja. Tornem a la Sagrera, tornem a la Noi que us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Rasso. La Noi de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 19 de maig i dins de l'Espai 30 una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia durant l'any, un any es va fer reflectir en el blog diarioprotésico.blogspot.com.es. En aquesta mostra veiem una expressió més íntima dels dies viscuts. Cristina Rasó és fotògrafa sagranenca. Es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la UPC i treballa com a freelance en els diferents àmbits. A hores de graduar a terme el projecte Zoom Sagrera i és subdirectora de la mostra de curtmetratges Doctor Mabuse. Molt bé, doncs probablement podrem parlar amb ella ben aviat perquè s'acosta ja a la mostra de cromatratjats del Tormavius i és important doncs, que també ho tinguem en compte. El Sant Andreu Teatre us ofereix aquests dies Simplíssimus. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us oferirà demà dissabte i diumenge una hora plena d'imaginació i fantasia. Una festa que combina diferents disciplines escèniques. El seu nom, Simplíssimus. Doncs es tracta d'un cóctel divertidíssim, on tot, el, tot, el, tot és possible, que descobreix un món nou als més petits en un homenatge als temps dels teatres de fusta i els decorats de paper pintat. Rep el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Conca i l'Ajuntament de Barcelona a través del l'ICUP. La durada són 60 minuts, l'idioma doncs no hi ha text i el preu és de 9 euros. I ara us comentem uh, què, és, què és el que podeu fer si voleu participar segons segon certamen liderari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom. En sigui o no soci del Club Natació, el termini d'entrega dels treballs és fins al 30 de maig. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certàmens. I els treballs poden ser redactats en llengua catalana i castellana. El Centre Cívic de la Sagrera i el grup Fotosagrera també...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 Més activitats encara tenim, déu-n'hi-do, eh? La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us acosta al dibuixant de còmics Alfonso López. La Biblioteca Ignasi Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 9 de juny a la Sala d'Exposicions una selecció que recull l'obra publicada d'Alfonso López durant els seus últims 10 anys, on destaca la diversitat de registres del conegut autor de còmic que van des de la comèdia costumista a l'aventura i la biografia fins a l'humor polític. Molta bé, doncs dir-vos que es presentarà aquesta presentació anirà a càrrec de Pepe Gálvez, estudis i crític de la historieta i visita guiada de l'autor del mateix autor Alfonso López. L'entrada és totalment gratuïta. Doncs ens queden ja pocs minuts eh, per acomiadar-nos i per desitjar-vos un bon cap de setmana. En tot cas, el que podríem fer és recordar doncs, aquesta, aquest, quin és el procés de preinscripció per les escoles de municipals en el curs de 2013-2014. Fins al divendres 17 de maig té lloc el procés de preinscripció a les escoles de bressols municipals de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013-2014. El llistat d'infants admesos es farà full públic el dia 7 de juny. I la matrícula la podran fer les famílies els dies 10, 11, 12, 13 14 de juny. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula. L'Ajuntament de Barcelona ofereix per al procés de preinscripció per al curs 2013-2014 un total de 7.900 places per a infants que tinguin entre 4 mesos i 3 anys d'edat a les escoles de Barcelona municipal distribuïdes per als diferents districtes de la ciutat.